Зі щоденника Мей Кім Молодої викладачки корейської мови для іноземців Субота, 12 травня Моє життя схоже на перелік знаків заборони Будь-яка моя думка спочатку фарбується в який-небудь колір Цей колір частіше за все говорить голосом мого батька Іноді матері, а іноді навіть голосом моєї майбутньої свекрухи. Традиційної загрози для сучасних корейських дівчат. Частіше за все мої думки забарвлюються насичено червоними кольорами. В червоного кольору дуже багато різновидів. Яскравий і радісний червоний. Але це не радість. Для мене це заборона. Не роби цього, Мей. Так не можна думати, Мей. Це тобі не під силу, Мей. Забудь про ці дурниці, Мей. Викинь це негайно з голови, Мей. Не можна, не треба, не варто. Ні за що. Суцільний червоний колір наче я мешкаю в комуністичному Китаї. Ще є білий колір. Його теж багато. Це колір мого страху, вагань, сумнівів, ніякого спокою. Але навіщо спокій молодій жінці? Білі думки вони надзвичайно складні і глибокі навіщо я живу щоб боятися і слухатись вагатись і слухатися слухатись і шкодувати завжди комусь підкорятися зараз думці родини сусідів оточення потім родини свого чоловіка у мене ж буде чоловік обов'язково буде «А хто він? Навіщо? І чим він живе?» «Мабуть, я занадто тупа, обмежена дівчисько. Я відчуваю себе повною дурепою. Я майже щодня занотовую якісь дурниці і тримчу, думаючи, що мене одного разу можуть викрити. Мій щоденник – це постійні скиглення та скарги. В нього чудова жовта-шовкова обкладинка з вишитими різнобарвними птахами». Але все, що він зберігає в своєму нутрі – нудне, полохливе біле і агресивне насичене червоне, те, що забороняє, застерігає, наврочує. Сьогодні мені наснилося, що мій хлопець перетворився на хробака, а потім запропонував мені одружитися. Всю ніч мене мучили до кори сумління, що я відмовила йому тільки через те, що він мав жахливий вигляд, був хробаком. І чого він хробак до мене залицявся? Невже я теж хробачка? А ще я подумала, хто ж його мати, якщо він хробак? Родинна культура корейців будується на культі свекрухи. Я не хочу цього. Я зовсім інша. Але я таке полохало, що не можу вголос заявити те, що я інша, не така, як вони. Я не хочу і не мушу жити старими правилами, чужими життями, які вже прожиті не одним поколінням таких самих полохливих дівчаток. Я інакша. Добре, що сьогодні субота і мені не треба йти на заняття. Мені зле з самого ранку. Мене рве на шмаття. Чи думають люди, як іде їхнє життя? Чи вони думають про те, що все своє наступне життя... Вони можуть прохитатися бамбуком чи проповзти хробаками. А це теперішнє людське життя. Про наче блискітка, помітить тільки дуже спостережливий, а я дуже спостережлива, хоча й трохи нетерпляча. Але скільки таких блискіток я не помітила фантастичну кількість, стільки життів. Настерпно думати, що так само промейне й моє життя. Скільки я ще витримаю? Хто це повинен знати?»